la microfon din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții este preotul Valeriu care va aduce programul L-066. Iubiți, iubitori ai Cuvântului Lui Dumnezeu, vă facem cunoscut că astăzi începem un capitol nou, capitolul 5, din studiul pe care îl parcurgem împreună asupra Evangheliei după Luca. Vom avea în momentele următoare versetul 1 pentru începutul studiului nostru în lecțiunea de astăzi. Îl vom citi urma de câteva explicații care îl însoțesc. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră pe care o arătați prin timpul pe care vi ați luat să ascultați programul, vom parcurge versetele următoare. Mai înainte însă de aceasta, aș dori să vă citesc un scurt fragment dintr-o carte scrisă de profesor doctor docent Florica T. Câmpan, și publicată de editura Fundației Chemarea din Iași în anul 1992. Redând un citat din scrierile lui Papa Ioan Paul al II-lea, dumneai ne spune la pagina 55 următoarele. Răspunsul dat de om la revelația pe care o face Dumnezeu de el însuși a fost dăruirea omului lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata dimensiune a credinței, ceea ce face că, pentru om, nu este vorba numai de a accepta un anumit conținut, ci de a accepta propria sa vocație și sensul existenței sale. Astfel, pentru om, aceasta implică cel puțin în principiu și ca premiză existențială că, în credință, el dispune de el însuși, dăruindu-se pe de întregul lui Dumnezeu. Încheia citatul. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu că și prin oamenii aceștia caută să ne limpezească mai mult adevărata noastră atitudine pe care trebuie să o avem față de cuvântul lui Dumnezeu și respectiv de toate căile pe care Dumnezeu își răspândește cuvântul său, cum este și programul de față la care ascultați. Noi suntem chemați ca față de această invitație a lui Dumnezeu la pocăință să ne dăruim pe de-a întregul lui Dumnezeu. Nu este vorba aici numai despre o slujbă pe care o facem sâmbetele și duminicile sau pe care o facem la Paște și la Crăciun sau pe care așa cum o fac unii numai cu ocazia cununiei și o mai fac pe urmă în mod inconștient și involuntar cu ocazia înmormântării. Am amintit acești doi ilustri papa Paul al doilea și profesor, doctor, docent Fărica Tecâmpan, care sunt de acord în cugetările dumnealor că omul trebuie să se dea pe de întregul lui Dumnezeu. Tot ceea ce este în ființa lui, el se dă cu totul lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea normală și singura atitudine a unui adevărat convertit la Dumnezeu, Potrivit exemplului pe care însuși Dumnezeu ne-l dă în Domnul Isus Hristos. De unde știm? Când Domnul Isus Hristos a venit la noi aici pe pământ, citim în Scriptură că El s-a dezbrăcat de toată slava Lui, a lăsat-o acolo la Tatăl, a venit aici pe pământ, s-a smerit, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Și timp de 33 de ani și jumătate cât a fost pe pământ, N-a făcut altceva decât în mod neîntrerupt pe căile pe care Dumnezeu l-a călăuzit să slujească lui Dumnezeu aducând sufletele la el. Cei care se trag din Hristos numindu-se creștini, indiferent de apartenența lor cultică, nu vor putea să fie altfel decât la fel cu el. Cine s-a contopit cu focul va fi neapărat foc, nu poate să fie altceva. Cine s-a contopit cu Hristos pe care l-a ars întotdeauna focul dragostei de Tatăl aducând înapoi ființa pierdută, va arăta aceasta că și El în toată ființa și viața Lui va fi ar și mistuit de dragostea aceasta pentru Dumnezeu aducând înapoi la El ființele pierdute. Doamne Tată Ceresc să ne ajuți să înțelegem mai bine, să ne verificăm viețile noastre și dacă nu suntem așa, să căutăm din nou să ne lăsăm aprinși mai mult de Tine, și să ardem și noi în dragostea aceasta de tine, aducând sufletele pierdute la tine. Aceasta să fie singura noastră justificare a existenței pe pământ pentru slava ta și pentru bucuria noastră veșnică. Amin. Azi ești că alții merg spre ea, și tu de Iisus. God bless Atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic pe iubirea Lui Iisus. Iubiți ascultători, citim versetul 1 de la Luca la capitolul 5, care sună fel următor pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, este vorba aici despre lucrarea Domnului Isus pe care o să săvârșea pe pământ, așa cum ne este descrisă de către Duhul Sfânt prin pana apostolului Luca. Rese o întrebare. Pentru ce te apropii de Domnul Isus, suflete al meu? Vrei tu să ai un folos din partea Lui? Vrei să scapi de pedeapsa care ți se cuvine pentru păcatul tău? Sau vrei un loc în împărăția lui viitoare? Da, în adevăr, sunt lucruri de dorit și el ți le poate dărui. Însă, un lucru trebuie să știi. Apropierea ta de Marele Mântuitor este adevărată și îi produce bucurie atunci când nu urmărești niciun interes, ci doar atât. Și anume, să auzi cuvântul lui Dumnezeu ca să-l împlinești. Citim aici că îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde s-ar afla Isus, apropie de el, îmbulzește-l ca să-l asculți și să-i auzi cuvântul. El nu se simte deranjat când este îmbulzit pentru acest motiv. Adevărul vrea să fie îmbulzit, vrea să fie deranjat de toți aceia care vor să-l asculte cu adevărat. Aceasta este bucuria lui. Vrei și tu să-i faci bucurie adevărului, dragul meu ascultător? Bucuria adevărului este viața și fericirea ta. Norodul îmbulzea pe Domnul Isus pentru ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Mare lucru în viața omului este dorința sau setea după adevăr. Fericiți sunt toți cei care însetează după apa adevărului, pentru că ei vor fi săturați, ei vor primi viață veșnică, ei devin cu adevărat folositori omenirii. Fără adevăr, totul se prăbușește. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, după cum citim la Ioan 17 cu versetul 17. Adevărul este singura avere adevărată care rămâne veșnic. Orice om care vrea cu adevărat poate să ajungă proprietarul adevărului, poate avea această comoară veșnică. În versetul 2, versetul următor de la luca de la capitolul 5, citim. Isus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. Haideți să scugetăm puțin și asupra acestui verset. Prima dată citim că Isus a văzut. În trecerea lui pe pământ, Domnul Isus observa totul, pentru ca nimic din ce i-ar fi folosit în slujba pe care o avea de făcut să nu-i scape. Iată că de data aceasta a văzut două corăbii la marginea lacului Genezaret și, după cum am amintit în dese ocazii că numele proprii în Scriptură au însemnătate, amintim și acum că Genezaret în tălmăcire însemnează grădina împăratului sau grădina belșugului. Domnul Isus vede lucrurile care stau în legătură cu belșugul și cu împărăția lui Dumnezeu. Să nu trecem nepăsători pe lângă oameni și lucruri, ci să observăm totul cu ochiul credinței și al dragostei și ceea ce ar folosi lucrării lui Dumnezeu să luăm. În lumina Domnului Isus, învățăm să privim și să alegem la fel ca el. Nu amândouă corăbiile au fost alese, ci numai una, și anume corabia în care se afla Simon, așa după cum vom vedea în versetul 3. Întălmăcire Numele Simon înseamnă ascultare. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu! Ce gânduri de lumină trezește el în mintea noastră și cât de necesar ne este pentru mântuire și desăvârșire. Să nu-l citim grăbit sau de formă, ca să putem primi bogățiile sale. Domnul Isus se uită și vede și corabia vieții noastre. O alege el oare ca să se suie în ea? Dacă vede înăuntru ei un Simon, adică ascultare, o dorință de ascultare după el, atunci se suie, să fim siguri. Da, Domnul Isus intră cu plăcere în corabia oamenilor dezamăgiți, așa cum era Simon după o noapte de trudă zadarnică. Când te vede că-ți speli mrejile amărât, când vede că le cârpești, tu care ai muncit conștiincios ca să prinzi pește, dar truda ți-a fost degeaba, să știi că mântuitorul tău vrea să vină la tine și să te ajute să scapi din starea ta rea. Fii atent și lasă-l să intre în corabia vieții tale. Nu-l opri! cuvântat să fie marele nostru mântuitor, cuvântat să fie lucrarea harului său, care ne-a ales și pe noi pentru mântuire și viață veșnică, intrând și în corabia vieții noastre. În versetul următor, versetul 3, împrejurarea ne este descrisă în continuare în felul următor. S-a suit într-una din aceste corabii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Iubiți ascultători, după cum s-a amintit în meditația dinainte la versetul 2, trebuie să observăm că Domnul Isus, din cele două corabii care erau la marginea lacului Ghena a ales numai una ca să se suie în ea, și anume a ales corabia în care se afla Simon, ceea ce înseamnă ascultare. Oare să fie la întâmplare acest lucru? O, nu nici de cum! Nimic din cele trăite de Domnul Isus pe pământ și din lucrurile sau persoanele care au avut legătură cu El n au fost la întâmplare. Totul era rânduit de Dumnezeu după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși încă înainte de veșnicii. Așadar, corabia în care se afla Simon, care înseamnă ascultare, este corabia potrivită pentru Domnul Isus, potrivită pentru descoperirea tainelor adevărului veșnic care aduce mântuirea acelora care îl ascultă. Da, numai în corabia vieții celui care este gata să asculte, deci unde există un Simon, numai în acea corabie se suie Domnul Isus și se suie lumina și descoperirea tainelor adevărului. Am întâlnit nu de mult o grupare de credincioși care stări asupra acestui aspect, neapărat a minunilor. Am spus că ceea ce ne lipsește astăzi, în primul rând, este oameni care să se arate dispuși pentru Dumnezeu să facă minuni în viețile lor. Și în contextul versetului pe care îl citim, trebuie ca acești oameni să îndeplinească această condiție numărul unu, ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Cine se predă lui Dumnezeu într-o ascultare desăvârșită față de el, îi va da loc și ocazie lui Dumnezeu să-și desăvârșească minunile lui în viața sa, eliberându-l de viață de păcat și aducându-l la o viață nouă, cerească, divină, sfântă și curată, aici pe pământ, unde este blestem, păcat și nenorocire. Corabia, deci, în care se află Simon... Ascultare față de Dumnezeu este corabia potrivită pentru descoperirea tainelor adevărului veșnic care duce la mântuire, dar numai la mântuirea celor care îl ascultă. Numai în corabia celui care este gata să asculte, ca Simon, se suie Domnul Isus, se suie lumina și descoperirea minunilor. Dumnezeu nu risipește valorile adevărului, nu le aruncă în troaca porcilor și nu le dă înaintea câinilor ca să le rupă. El alege mai întâi vasul, corabia, care ascultă, cântărește bine totul și apoi dă valorile sale. Iată de ce astăzi sunt atât de puține valori cerești pe pământ, pentru că sunt foarte puțini oameni care au în corabia vieții lor pe Simon, adică foarte puțini oameni care vor să asculte întru totul pe Dumnezeu. Nu talentele, nu înțelepciunea firească, nu școala pe care o ai și nici rangul pe care îl porți, ci Duhul credinței ascultătoare. Aceasta te face vrednic de primirea luminii adevărului dumnezeesc, te face vrednic de ospitalitatea Domnului Isus Hristos. Dacă ești un adevărat Simon duhovnicesc, adică dacă ai un Duh de ascultare până la jertfă, Domnul Iisus se suie abia atunci în corabia vieții tale și te folosește din plin în lucrarea Lui. Pe altarul ascultării de adevăr ard adevăratele jertfe pe care Dumnezeu le primește cu plăcere. Un om al lui Dumnezeu, Ceheme, spune în felul următor. O ascultare din inimă de cuvântul lui Dumnezeu, Rămâne taina oricărei propășiri adevărate. Un alt credincios, fratele Ion Marini, scrie așa. Datoria copiilor lui Dumnezeu este mai întâi de toate să asculte. Sfântul Ioan Scărarul, cu privire la ascultare, scrie. Ascultarea de Dumnezeu este moartea mândriei și viața smereniei. Un alt credincios, Sfântul Vasile cel Mare, scria cu apăs. Ascultarea de Dumnezeu este scara cea mai scurtă către cer. Am citit așadar în versetul 1 de la Luca la capitolul 5 că Domnul Iisus l-a rugat să o depărteze puțin de la cer. Observați, Domnul Iisus l-a rugat pe Simon. E bine să știm acest adevăr. Mântuitorul nostru apelează totdeauna numai la ascultare, la Duhul ascultării din noi când este vorba de înfăptuirea lucrării Lui pe pământ. Acolo unde vede un Simon adevărat, Domnul Isus îl roagă să-și aducă partea Lui în marea lucrare a Evangheliei și îl roagă pentru că știe că nu-i în zadar rugăciunea. Mare atenție, deci, să existe în noi un Duh de ascultare. De supunere față de Dumnezeu. Abia atunci vom putea fi folosiți în lucrarea Lui. Și l-a rugat, deci, să depărteze corabia puțin de la țărm. Simon a ascultat îndată. Așa ne roagă Domnul Iisus și pe noi care zicem că suntem urmașii Lui. Corabia vieții noastre trebuie să fie depărtată puțin de la țărm, adică să fie ruptă total de Duhul Lumii, de felul de a fi al lumii, dar să fie aproape de oameni ca să-i poată ajuta. Voi sunteți în lume, dar nu sunteți din lume, spunea Domnul Isus ucenicilor săi în Ioan 13 cu versetul 19. Nici o legătură cu Duhul Lumii trebuie să fie rupt completamente de țărmul ei, însă nu departe de oameni ca să le poți mărturisi Evanghelia Mântuirii. Iată ce trebuie să înveți bine, ucenica lui Hristos, fratele meu. La a rugat, deci, să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos. Când ești în corabia lucrării lui Dumnezeu, pe lângă faptul că trebuie să fie depărtată puțin de la țărm, trebuie să stai jos, adică într-o stare de smerenie, ca să nu te vezi tu, ce Hristos să fie văzut acela pe care îl vestești? Numai dintr-o stare smerită poți învăța cu adevărat pe oameni calea mântuirii. Credincioșii sunt în corabia mântuirii lui Dumnezeu, dar ei înșiși sunt corabie pentru Isus și pentru alții. Mare grijă! Mult avem de învățat aici, toți acei care. Predicăm cuvântul lui Dumnezeu să avem grijă să stăm jos, să nu ne suim mai presus de frații și surorile noastre, să nu ne suim mai presus de cei pe care îi învățăm din poziție de învățător, ci să stăm jos în smerenie, cum Domnul Iisus însuși, ca să ne poată propovădui pe Dumnezeu, s-a coborât jos aici la noi pe pământ și a luat chip de rob, dezbrăcându-se de slava cerească. Exemplul lui îl vor urma toți cei care sunt cu adevărat urmași ai lui. Ne arată cuvântul aici că El învăța pe noroade din corabie. Domnul Isus învață pe oameni adevărul mântuirii din corabie, adică se folosește de noi. Credin și săi ca de niște mijloace potrivite în lucrarea lui. Noi suntem, cu alte cuvinte, Corăbii în care stă El pentru ca din noi și prin noi să poată învăța pe oameni. Hristos este în noi dacă noi cu adevărat l-am primit în inimile noastre prin credință. Dacă avem în noi pe Simon, adică un duh de ascultare față de cuvântul lui, el atunci ne va folosi pe noi ca o corabie din care va mărturisi oamenilor adevărul mântuirii. Și din noi vorbește el lumii. Ce mare har! Îți dai tu seama de ajuns, fratele meu, de chemarea înaltă pe care o ai? Îți dai tu seama de ce privilegiu ai să fi folosit de Dumnezeul cerului și pământului ca o corabie în care Domnul Iisus stă jos și aduce suflete la mântuire? Domnul să ne lumineze de plin ca să înțelegem bine rostul nostru pe pământ. În versetul 4, descriind ne împrejurarea în care ne aflăm, Evanghelistul Luca ne spune Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Iubiți ascultători, este o deosebire între vorbirea obișnuită și poruncă. Vorbirea nu întotdeauna obligă pe ascultători, Porunca însă trebuie împlinită fără murmur. Prin vorbirea și trăirea lui, Domnul Iisus s-a arătat și s-a impus în fața tuturor ca o căpetenie puternică și înțeleaptă care poate porunci. Nu poți porunci decât atunci când ești puternic în cuvinte și în fapte. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon. Există deci timpuri când Domnul Isus vorbește și lămurește adevărul, dar vin după aceea timpuri când El poruncește pentru ca adevărul să-și facă lucrarea într-o stare nouă. Interesant este că Domnul Isus poruncește lui Simon. Nu la întâmplare este acest lucru. Simon în tălmăcire am spus că înseamnă ascultare. Domnul Isus vorbește mulțimii, iar când încetează, se îndreaptă spre Simon ascultare și îi poruncește. După vorbire, trebuie să urmeze ascultarea, pentru că numai ascultarea poate împlini poruncile adevărului. A zis lui Simon, deci, depărtează-o la adânc. Viața normală creștină este o viață de adâncime. Adâncire zilnică în cercetare, în dragoste, în credință și în toate privințele. Aceia care trăiesc viața de suprafață sunt ușuratici și nu pot ajunge la fericirea pe care o dă părtășia cu Dumnezeu, nu pot fi destoinici pentru lucrarea Evangheliei pe pământ. Ei nu cunosc tainele adevărului și nu știu ce înseamnă iubirea. Perlele cele mai frumoase se găsesc la mari adâncimi. Copacii cei mai puternici sunt acei care au rădăcinile fipte mai adânc. Peștii cei mari trăiesc în adâncul apelor. Greul cel mai frumos este cel care a fost semănat într-o arătură adâncă. Tot ceea ce este bun, frumos și adevărat se face în Adânc. Superficialitatea, adică lucrarea de suprafață, este un semn al diavolului. Citind la Luca 8:31, cu 31, că dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Lucrările de suprafață aproape totdeauna sunt false și fără valoare. Citind la Psalmul 51, cu 6, tu ceri ca ad adevărul să fie în adâncul inimii. O pocăință numai de suprafață este lipsită de rodul mântuirii. O slujbă pentru Dumnezeu făcută numai de suprafață se cheamă fățărnicie. O cercetare a Bibliei numai de formă va fi lipsită de adevărata cunoaștere a adevărului din ea. O privire grăbită asupra adevărului nu va avea nicio putere de schimbare pentru viață. Aruncarea mrejii Evangheliei la suprafață nu va prinde niciun păcătos pentru mântuire. Lucrările de suprafață sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Creștinismul de suprafață aduce paguba cea mai mare pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu durere trebuie să spunem că sunt adunări sau biserici creștine care nu au nimic altceva decât cele ce se văd la suprafață și anume tipic ceremonii și serbări. Dacă nu se vede în noi roada Duhului, cum ne este descrisă în Galatii 5 cu 22, există o singură explicație, și anume: nu trăim în adânc viața cu Dumnezeu. Numai când trăiești o viață de adâncime să arunci mrejile, atunci e sigur de o pescuire minunată. Când nu trăiești în adâncul lui Dumnezeu și al cuvântului său, când El nu este în adâncul ființei tale, cum ai să poți arunca mânaja în adânc? Cum ai să faci o lucrare de adâncime în alții? Adâncul cheamă adâncul, scrie la Psalmul 41 cu versetul 9 în traducerea Sfântului Sinod din 68. Mulțumim Dumnezeul și Tatăl nostru din cer pentru marele adevăr pe care ni-l ai descoperit și astăzi. Te rugăm să ne dai mereu harul care ne face să trăim în adâncul ființei tale, prin cercetarea adâncă a cuvântului tău. Fie binecuvântat numele tău, amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 066 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca aceste gânduri să ne însuflețească adânc, determinându-ne, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu cu adâncime și cu seriozitate, pentru că în felul acesta, viața noastră fiind ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, să putem la suprafață să aducem o viață plină de rod pentru slava lui Dumnezeu și pentru bucuria noastră veșnică. Amin.